Ni lazima bado mwendele kuelewa lilini watu tunapukua kwenye opposition na lilini watu tunakuwa in government. Kuna mambo kinambia mimi mboe niyamue, siitaheza kuamua ila taheza ngatia pressure. Lakini niwambie vile vile, nini na njia na nchi ni waoga sana. Yani mna, Yaani tunafikiri tu kwamba tunaweza tukapata mabadiliko bila watu kuumia bila watu kuuumi. Haiwezekani. Sisi me tumeandamana, zimepigwa risasi, wamekufa watu mikononi mwetu, eh? Eh, eh? Ni vitu ambavyo lazima katika process ya struggle. Watanzania tu tumekuwa sana wa vifo. Asa, asa hata kama vifo viko meant kuregister. A message to the rulers. Mimi nitakupa mfano wa Czasi z kamacia węgiel. Mako na summy mi tam dawna. Ja wiem tam na nie. Na to engage kueli, to na summa, na to tu engage sana. Lazna se ma, batim sana sansa, nie na kasirika kuele tiles. Ba. I wish i wotą kuwa ku informed. Czemu na fania nini sasa. Bona wendu ku Kuatete ku, ku ma daktari, bona nini. Even kuambianini hapa leo, kwa ba siści, tu lubomba ma o kata. Mhm, nie ona, so. Ja, ja, ja. Mimi mpigeni mimi Dr. Rahma, aba ni katibu wa ule mgomo wa madaktari simu. Nikabaya sikiza mimi as the leader of the of the opposition. Waziri mkuu amekataa kuja kuwaona. Sisi tunataka kuja kuwaona. Tunataka nini mna demand ambazo ni valid. Unademand ambazo ni nini? Valid. Show zote 100%, lakini kuna demand ambazo ni valid. Mkipata backing yetu sisi kama chama Chadema tukaendozi mgogoro wenu Na tukatishia sisi tukura kwa wananchi. Serikali na wasikiliza. Kesho asubuhi. subuhi. unanielewa Kwa sababu gani? Sisi tuna force. Hatuna bunduki lakini tunawatu. tuna watu. Kwa hiyo kwamba kumbasasa tunaunga mkono hili. Na kama serikali ya msikii tunaita mandamano Mbea, Mwanza, Arusha na Dar es Salaama. Pamoja. Koonga mkono wa madaktari. Na wananchi tunawaeleza jamani msiwalaani madaktari. Mhm. Mm Wana haki za msingi wanazozipigania. Of course. Kesho serikali Madaktari walifanya one silly mistake. Mhm. Mm kutupa fursa. Mimi nikaongea na mwenyekiti wake anaitwa Dr. Ulimboka. Nikamwambia Dr. You are making a big mistake. Nataka kuja mimi na shadow minister wa wa, wa health Dr. Mbasa. bunge wa Biaramulo na viongozi wengine, kwa zao na kwenda dodo Mimi naweza nkazumza na mkuu, naweza nkaongea na rais. Nini ya Tunataka opposition tuja tuasikilize tuasikilize komentizenu. Tuweze kutuwa tamko na nini. Okutombia msije. Mkija wana mwishima poe, ntutaitowa ni politiko, tunekana nchadema kambaya lako. Kwa mnaichukia chadema wakati nataka kwa tetea lini. Mimi Mimika ambia vijana wanga ambia bana, mtadili na ama mbwana. Mimika I don't deal with watu mponi waoga. Na serikali ipojua tu kwamba mba haja mama mekata kwa yani wali chadema kutumia yyo fulsa ya chadema. Serikali wakanza kuwapuza. Kwa kijoka mba at the end of the day, hawana mass support. Mba daktari kwa kuandamisha hatu miyamuja pale Dar esalama. Watampata wapi? Wala civil society hawezi kuita maandamano ya hatu miyamuja Dar esalama. The only people nita kaita maandamano massive hile nchini chadema. Iyo, iyo force inakuja kuwa wapa support supporti msikike mnaugopa kuwa politicize kasi mba basi hamijajua role your opposition in your country. Yep. Yep. Kasi hio ni upande moja. Kini upande wapilu wa serikali. Serikali ni jehuri. Na na serikali nipauja na jehuri wake inaitaji pressure ili uweze kuheal. Iweze kuheal di serikali yoyote inaitaji pressure. Siraisi kutua kila kitu kwenye sahani. Lakini hili tutarilea tuta tuta kulizunguza batimbaya mimi ni wiki nzima sasa. Ni tarudi na of course, napata tarifa yinachonelea ni nini. Um, tumijaribu kwa shauri mandatari watafute middle ground. Hata sisi kwenye politics. tuna press kwa kitu. tunaweka room ya kurudi kwenye middle ground. Kwamba hawa kwa extreme right, hawa kwa extreme left. Nijaribu kutafuta middle ground. Nuna compromise minasonga mbele. Lakini kuingangania hukutu weo natakukawa kulia umu na hata support hiyo masi huna ndio wanachotuelelea kufa lakini ni kwamba na ni kwamba si kwamba nasema wananchi wetu wa tu ndugu wafia wa tunasema ukweli ni kwamba kama taifa we have to come of an age kwamba struggle yote ina ina ina ina, ina, ina, ina zake na msioone tu madaktari ni wajinga kugoma to my co undermini komu dambrew san. Na summa tak taritu, professional zotyn chile, grossly yes, yes. mismanaged, over a long period of time. Wła limu hawana czyjota na to limu, wana go pakugoma. Angalama na kresy womieszaku kuma, wakiwanku kikuba. Lakinu zosumu na kłambala na middle ground. ya kładę kutafuta permanent solution to this problem. Yes.